Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till det snabbaste avsnittet av Spoilervarning hittills. Uh, för denna gång ska vi tala om inget mindre än Sonic the Hedgehog. Gotta go fast! Mm. mm. Minns det är inte lätt att vara smartast i alla rummane. Nej, men ändå så gör jag det med sån bravur. no, no jo. Vill du höra Sonic-sången på finska? Nå, no, jag, jag antar att Blue jag inte får strek, säga nej. Blåstrik, strikspaj, Sonic the Hedgehog. Sonic, he can really move. Sonic, he's got an attitude. Sonic, he's the fastest thing, alla hi-ha, hi-haiv. Jaha, De var inte så det bra var det också skoj. Vackert är mm. ett ord man inte ska använda för att beskriva det där. gitos oss Men hej, om du också vill skriva någonting snabbt och blott <laughs> till oss så kan du ju höra av dig till vår e-post triggervarning at gmail.com Skicka mm. dina higel och dit. <laughs> ja, om du känner för att riktigt blotta dig så kan du göra det på Twitter där du hittar oss under trigger-varning ett 1 mm. Skicka dina bästa uh, Konstverk till oss också På Facebook där vi vill också äta Triggervarning Gör sig mm. bra där med någon Scenic målning Jo <laughs> Exakt Jo men den där Hedge alltså. mm. <laughs> ja Alltså ja. um... De kände ju att det var, Nu var det dags att göra en film om den. den här filmen för dem, den som inte vet så mm. den, de var ju tvungna att göra om den ganska rejält alltså att, äh, ja. själva, tänker du nu på själva karaktären Sonic så att säga, den visuella designen ja säga okej för det har jag hört om ja, men äh, alltså hade det gjorts några andra ändringar Alltså, de måste väl göra några, några andra ändringar. Men att, men alltså, som, men att för den som inte känner till så att det var ju alltså den här ursprungliga äh, designen av Sonic så såg ju ut som någonting ur dina värsta mardrömmar. Um, ja. Alltså, det var ju för att det här är ju en en så kallad live action film med ju då datanimerad Sonic där då för att de hittar någon antropomorf Igelkott äh, nu då att, att kasta i rollen så de var ju ja, precis. väldigt så här inte särskilt woke och väldigt diskriminerande mot Igelkott populationen där äh, mm. <laughs> men alltså som om man vill ha sig gott skratt ska man ju se den här ursprungliga designen för den var nog helt hemsk faktiskt. Ja. Uh, inte heller om den nya designen var så fantastisk att jag liksom konvulserade i multipla orgasmer men att jag kunde i alla fall se den utan att liksom få någon sån här Vietnam flashbacks ja yeah. mm. men vad gäller filmen i sig att innan vi hoppar in på det här så måste jag fråga, att vad, vad är din högst personliga koppling till Sonic the Hedgehog, Nikolaj? Uh, e egentligen Ingen alls Jag, jag spelar Inte Sonic äh, sp Spel You don't like Sonic <laughs> Nej alltså, ja. alltså nu, nu, nu, ska, nu, nu kan det ha varit att jag skulle spela det om ifall jag skulle ha haft så att säga, en, en konsol att spela det på Eller vänner Ja eller vänner För den delen Ja, ja. Men, men nu ska vi inte diskutera min, min sorgliga barndom. Nej, vi får göra det i något sädvanligt ja. avsnitt. Men, att, jo, äm, ja. men, men, men du då? Jag antar att du är så att säga en, en, en sonic-konnoisseur? Nu finns det ju sonic-konnoisseur och så finns det sonic-konnoisseur. Ja. Att... <laughs> Jag måste ju säga mm. att de här <laughs>, riktigt inbidna Sonic-fantasterna är några av de mest så här skrämmande människorna jag har mött på nätet. Att den här Sonic-kulturen eller den här, här mytosen har ju gått mycket längre i de här spelen som hände efter Sega Mega Drive. Ja. Uh, och det är ju där som jag typ stiftar bekantskap med Sonic. Därför att... Du vet, det var lite så att på 90-talet Antingen var du ett Nintendo-hushåll Och så var det ett Sega-hushåll Nintendo ja. hade ju då Mario Och Sega hade ju då Sonic och, Men att ja. få ju som hem till Folk som hade Sega Och så spelar man ju då Sonic the Hedgehog då. Mm. Att, Nu har jag ju alltid Tyckt bättre om Mario Och, och Men att <laughs> ja, men alltså, Grejen med Sonic är ju att Han är ju ren attityd Det är ju liksom hans grej och att han rör sig ja. snabbt för att Sega vill liksom konkurrera men inte ändå med vad de kallar för blast processing så att de vill ju som liksom vis att ah, kan ditt jävla 8-bits inte ändå göra det här så man, nee! mm. men men att alltså, som inte vet jag det var ju kanske bara den är som såg andra som hade som där vidare konsoler då Dreamcast och shit och de hade någon typ av Sonic-spel och de, precis som mario franchises så blev de ju dummare och dummare alltså bara som så här random yeah. shit som man springer och gör men att de hade ju satt till historier och stuff och det är ju som väldigt så det är säkert ingående och stuff men ja, man, man tittar ju som en, en paragraf eller två som att ah, okay, bullshit att ingenting yeah. som kanske en vuxen människa behöver läsa men det finns ju folk som tar mm. det här väldigt, väldigt på allvar Ja. Jo, jo det, det, det finns det. Ja, det finns det. Ja, definitivt. Så och att det blir som lite creepy i den här kommunen för att ibland filtreras de genom såna här diskussioner eller liksom så här artister i eller så här som de gör. Det finns väldigt devoterade ja. Sonic-fans där ute, Låt oss stanna den beskrivningen där. Ja. Mm. Uh, men min som så här bekantskap med Sonic är i princip att ah den där igelkotten som inte är lika bra som Mario men skulle vilja att han skulle springa jättefort och samla ringar och shit. Right, yeah. yes, okej, okay. cool. Mm. Just det. Och nu som no, det tekniskt sett 2020 men whatever så får vi nu då yep. Sonic the Hedgehog-filmen. Uh, och jag är väl Lite Ja, det där är väl en lika bra reaktion som någon att... ja, plötslig, plötslig nysning ja. Ja, men alltså Jag säger inte som Varför nu, därför att mm. äh, Igen, det här men... är sådana film Som är riktigt att vem är den här för nu igen ja. men, mm. whatever. men jag tror ja, det är här alla kommer ändå och säga den så att whatever Ja, no, no, jag skulle ju nog ha varit helt nöjd med att inte se den ja. ja. men, men sen, men sen kommer någon och sa ja, men, ja, jag, jag tror att det här är en film som många, många ser på den här är säkert jättepopulär så jag sa, Men måste jag spendera en och en halvtimme med att titta på, titta på en, en data-ni datanimerad blå igelkott som som har jättemycket attityd och som ska bråka med Jim Carrey. Jim Carrey bara han är ju pensionär nästan. Leave Jim Carrey alone! Ja, exakt. Sata Sigelgott som ska bråka med Jim Carrey. No, det var ju ja. riktigt så det gick till. Det var det vi satt där och som att jaha, då men ska vi recensera då den här? Um, uh, Army of the Dead var någon väldigt intresserad ja. av att recensera. Och så uh, var det som det är ju sagt Snyder som Ah. Uh, och så att, vad ska vi ja. annars recensera då i du vet Det kommer så mycket att man får se så mycket på bio när den där corona och shit. Ja. Så att vill, vill du säga, skulle du vilja säga att Ove igen, det var ju nog en bra film Kanske vi kan göra en annan recension uh, åt, Och så var jag, någon, men, jag titt, Vad är det som är populärt i Finland Ja ah, titta Sonic the Hedgehog mm. Jag skulle vilja säga den här Nej det ska vi inte göra du. Ja, Men vad ska vi göra då det är tyst, så här, ja, bokstavligen vad som helst Annat än Sonic the Hedgehog Om du ger mig någonting annat Vi kan ja, recensera, varför? kan vi göra det? Men varför, varför, liksom, varför placerade du det på mina axlar? Jag hade förreslag i Army of the Dead Ja, och vi recenserade den och vad, Det var inte en bra film Ja, <laughs> uh, det var ju en Zack Snyder-film Fuck you Sata, sköga fäll i ansikte Vitto. Men det var som är bra med Den här Sonic-filmen på ja, från Army of the Dead. Den, den, ja. den pågår inte som 500 år. Den kör shit. Och vet du vad? Ja. Nu när jag har fasat ja. i hand och har sett bara de här, ska jag säga det. Jag ja. tycker Sonic-filmen är bättre än Army of the Dead. Suck on that. Alltså, jag kan hålla med om det. Men det är inte direkt ett bra betyg för Sonic. Vad Hedgehog? Ja, men okej. Okay. Alltså, för att vara helt ärlig. Jag satt på såg på filmen igår natt. Ja. Och som du förstår var ju min hype på topp. Jo, oh yes! Äntligen! Du hade din Sonic t shirt på. Jag hade min Sonic t shirt jag satt i min Sonic pyjamas, min Sonic täcke min Sonic ryggsäck. Jag bokstavligen tändit ut rövhålet så mycket det bara går. Jag har please, enter me now! Det här ska vara den fullkomliga upplevelsen. <laughs> ja, vad Hur gjorde det? Ringen via vilken Sonic skulle komma till sin nya hemvärld. <laughs> Ringmuskeln till ring, ring. Men okej, okay, fine. Vi har frådligt med mitt i <laughs> Ja, men okej. Okay. Jag satt nära med den här filmen. Och jag visste ju som att. Okej, okay, det här kommer inte liksom att. Att titta mig någonstans. Mm. Jag är för gammal. Ja. Jag, har inte, jag liksom sitter inte och skriver slash fiction. Om Sonic på nätet hela natten lång. Det här kommer bara mm. vara. En till sån här maskotfilm. Baserad på, ett, på något slags spel. Och det brukar ja. aldrig sluta särskilt väl. Men alltså. Ja. Mm. Liksom det kommer inte vara lika bra. Som original Mortal Kombat. Och det kommer inte att vara lika hemskt. Som Super Mario Brothers. Så att jag. Jo ja. oh, det var ja. Oh. Oh. Goombas. Oh. Jo, låt oss inte tala om den. Men alltså, men alltså jag tänkte att jag, jag, jag tänkte bara ha ett öppet sinne och säga den här. Okej, okay. ja. Och ärligt talat, det var en helt okej okay film om, om du tänker dig den här filmen nu då, eller jag väljer att tänka att om jag skulle vara säg, en kille i lågstadie och jag älskar att spela spel och jag älskar Sonic så tror jag den här filmen ska yeah. vara awesome. därför att Sonic är där han pratar han gör shit men att som problemet är att jag är liksom nästan 38 den här filmen kom nästan 30 år för sent och att som yeah. jag vet inte riktigt igen, jag vet inte riktigt vem den är för men jag skulle kunna tänka mig att om jag jämför med andra som sådana maskotfilmer som har kommit och på spär. What's What's wrong with it? Vad är det för problem? Jag menar, väntar du dig i Hotel? Alltså, nej det är ju som, det är Sonic, vittu, Sonic the Hedgehog och Jim Carrey är liksom Dr. Robotnik. What, what you want, Vitto? <laughs> Ja. Mm. Ska Charles liksom, bränsa ur sin grav Och liksom This, this, you upvote this motherfucker Som att, <laughs> att Charles säger Vitt då var det så alltså, Wow Wow Som att, att Jag kommer att nå en Nu finns det saker som är fel på den jag <laughs> yeah. är nästan lite där. Men att jag bara säger att liksom, inte den värre än någon annan maskotfilm där ute. Absolut inte. Hur som den har väldigt sådär. Det är inte så mycket Edge Lord i den här filmen. Liksom. Nej, jag kan alltså alltså det kan vara så Grim det, and Dark, Som många av de här försöker. Ja. Nej, alltså, det, det, är ju, det är ju sant. Ja. Den, den hade ju nog there, there was no edge Ja Faktiskt ja. Men inte liksom, Jag, jag, jag sa den här filmen tyckte jag att Så känner jag mig Att jag liksom är en upplevelserikare Nu i och med att jag har sett den här filmen um, Nä men, men jag tror det är riktigt Den kanske är gjord för oss Specifikt Nej, nej, nej det, det, det, det kan jag helt det kan jag helt förstå. Och, och, och, och det där... Men som sagt, det... Det, det, det lämnar mig... Oberörd. Så att säga... Jag, jag, jag upplevde inte... så att, än, att att jag började... Heja på... Att, Sonic. Eller Donut Lord. Go Sonic! Yeah! Yeah. So, ah. ja, ja, ja, och sen när jag noterade Att det var Ben Schwartz som var rösten i Sonic mm. Så måste jag nog säga att jag Var överraskad att de inte hade försökt dra in Liksom äh, äh, Vad heter han nu Alltså Han så spelar Ron Swanson Ja uh, yeah. um. <laughs> Jag kommer nog just på det, men go on yeah. Ja, varför, varför tror du inte in, in honom som Dr. Robotnik? Ja, Nick, Nick Offerman ska ja, spela precis. Dr. Robotnik. Ja. Uh, därför att han är verkligen in Dr. Robotnik. Nej. Alltså, jag vet inte nog om jag ska ja. koppla Jim Carrey heller till Dr. Robotnik. Alltså, för att vara helt ärlig. Okej, okay, ska vi diskutera Jim Carreys Dr. Robotnik? Okej, okay, låt oss. ja Alltså... Alltså han spelar ju en excentrisk Jim Carrey, som också jo. är en dick. Ja, med mustasch. Ja, mm. inte att förglömma. Mm. Alltså ja. som... Det är ju en ganska klassisk Jim Carrey-roll. Att alltså som... Mm. Utan, utan särskilt med kontext så är det ju Ace Sventure Petter detektiv. Det är ju en väldigt så här flamboyant, ja. väldigt självupptagen väldigt som så här egocentrisk karaktär ja, det eller, eller, eller Riddler Ja, Riddler eller Riddler är Riddler Forever. är perfekt egentligen Det är ju i princip Riddler han gör uh, ja. Bara liksom att du vet i liksom närdumat barnformat och det som mm. Men att, det är som ganska mycket som så där pandering Pandring to the crowd, vilket som Jim Carrey gör väldigt bra. Att som jag tycker att Robotnik. Jag menar, okej, okay, hela premissen är ju dum förstås. Mm. Men att, jag väljer att säga liksom, ja. lite mjukare på premissen i den här filmen. Därför att det är inte liksom det är inte starkt historieberättande. berättande. De var bara bara liksom, taj. Så här sonic material och försöker göra det till en live action film och han man har lopp han arbetar för amerikanska militärer men ska jag vill ska jag vill gräva så att okej okay, vad har han för vad har han liksom för meriter egentligen får han invadera folks privatliv såhär, det räcker med att en person ska höra av sig så är det finished vi ser ingenting av ja. resten av militären utan vi började säga att den här killen Uh, som jag hörde om uh, som är jättesmart, uh, som är bra men som ni alla verkar vara emot uh, han tycker jag, uh, vi ska uh, sätta in uh, här uh. och sen i kommer. hej, det var bra att ni inte säger någonting om den där fucking dicken som vi skickade hit uh, ni har inte sett honom eller uh, Sonic uh, okej, okay, uh, hej då, uh, här har ni mm. en kupong till Olive Garden eller vad det nu var Ja. så so, ja. <laughs> uh. the endless pasta bowl ja yeah det var ju det mm. men, men alltså som det passar ju väldigt var okej okay. att inom kontexten av filmen så att varför inte en sån här väldigt teatralisk over the top doktor och alltså han vad är hans motivation he is evil att i de flesta yeah. filmer ska jag klaga på dig den här filmen så att why not why not att inte har man ju heller liksom som det lilla jag vet av Sonic-kultur som jag spelar om någon tecknad såhär spik på 90-talet. Inte fick man ju heller intrycket av att ah, den här karaktären är djup, hans känslor är väldigt mångfacetterat involverat. och involverat. Man funderar ibland varför, varför blev han så här Han är så bara, he's a dick, he's a big fat dick och att han vill, han, vill, han vill någonting med Sonic. Att som han är en dick och vill någonting med Sonic. Kanske han vill ta sin dick för att är så stor och sätta i hans ring. I don't know. Det spelar någon roll. Liksom att, bra är han en sån dick att Sonic blir en liten boll och hoppar på honom. Och sen blir han förbannad och flyger iväg. Och så och kommer tillbaka din sak. Och så är att, Och att Plötsligt har den franchise. But why not? Det är väl bra skulle jag vilja ha haft någonting mer eller mindre Av Jim Nej, tolkning där? No. No, alltså, jag, jag måste säga att det... för, för mig så blev det no, jag, jag vet ju inte att va, Vad skulle man ha förväntat sig jag, jag kan ju inte tänka mig Att, ah, jag, menar att jag ville se så att säga, En karaktär Som jag skulle kunna säga att Okej okay, att det där är då, Dr. Robotnik för nu, för nu var det sådär att ah, ja men där är det Jim Carrey som gör en Jim Carrey. Med mm. mustasch. Och det, det är liksom jag, jag uppskattar inte skämtena där. Det är de, de, de bara så att säga det var sådär att ah, ja men ni försöker vara roliga nu. A ah, man borde kanske skratta åt det här men så det, det, var, det var ingenting det var som mina mungirpor hade blivit förlamade. Um, vad, skulle, vad skulle du tänka om du skulle tänka att kämpa, vad med det med som för en yngre publik? No, alltså, potentiellt, men nog så att jag för, en, för en rätt så mycket yngre publik. Jo, ju. Alltså att alla liksom Ja. Yeah. Men typ. yeah. no, alltså, då, då tror jag att det kan. Kan funka jag, jag, vet, jag vet inte så att säga att Skulle jag säg, Ha sett den här Med Säg Mitt barn uh -huh. Så Så för jag funderar Skulle jag se jag tyckte inte att det, det fanns inte liksom Nivåer till, till det här Kämporna nej, nej men alltså men Nivåer det är ju... i den här humorn Men det är ju vilke, just det Vilket mm. Eller Alltså det var min andra point där. Att som att, alltså, om du minns så här typ action-komedier från 90-talet. Framförallt ja. action-komedier som har någon form av typ live-action. Eller som så här ja. datanimerad shit. Som alltså typ, titta vem ja. som snackar nu och liksom sådana där shit. Ja. De var ju alla så här. Och det, det, på ena sidan... Så får man väl ut ha hakan i handen igen. Och vara liknande. Varför gör de en sån här film nu? 2020. Å den andra sidan. Så är det, som är, ja. oh, men, det är en sån film. <kör> Tydligen. Att, och så var alla filmer då. att, okay then, så att Det var okej den. så Kanske man bara väntar sig med. Mm. Är det som så här. Great comedy. Oh, no nej Nej nej nej. Ja, och plus att, alltså, jag, jag tycker att även om, så att säga, eller, eller, så att säga, trots det faktum att den här filmen då är riktad till en yngre publik eller möjligen en publik som aldrig riktigt har vuxit upp, äh, så äh, tänk dig vad man, vad man ser av, så att säga, Sonic ja. här, vad vad han gör, ja. hans Uh, så uh, Energilagring och, och så vidare Som man sen då kan Lära sig att, att hantera Eller bemästra mm. Under den här filmens lopp Jag, ja. jag tycker att där, där var liksom Den här skillnaden i vad han kunde göra Från scen till scen mm. Böde liksom Så mycket Att för mig så blev det en Någon riktigt här whiplash att, att å ena sidan så, så kan han då uh, röra sig i, i, i hur lugntakt som helst genom ett, uh, ett, ett, ett, ett slagsmål i en bar och, och han ja. går, går runt där det är ingen brott, ska. han hinner äta, han hinner uh, ta selfies med människor Ja. Och, och så är liksom Iken brott alls Och sen har det Det handlar ju om att konkret stoppa tid Eller För att vara riktigt specifikt Man fryser tiden i det stora Men man, så att säga Centrerar tiden runt sig själv Så att han existerar ett eget personligt tidsvakuum Där han kan manipulera objekt Så att de fungerar inom hans vakuum Men det är inte med rör det större vakuumet men det är ju inte men, att springa fort, du vet. om jag vill vara Nej, det, det, det är, ju, det, är ju inte, det är ju inte. Men sen om du ja. tänker på, på scenen där han då skulle bli beskjuten med alla världens raketer och, och, och, och, och skott. Mm. Och liksom all ammunition. Så, så då, då kunde han också stanna där i princip och, och röra sig runt där och vända, vända missilerna och allting. Mm. Riktigt enligt hur, hur det passar honom. Ja. Men, men sen så ska då Jim Carrey börjar skjuta på honom från sin personliga helikopter och, och då är det plötsligt sådär liksom att åh nej nu måste jag ju springa undan och då är det så här, det är så, men varför springer du då i, säga, i en hastighet som man väl nu skulle säga att det är snigelfart? Jämfört med vad du har visat du men, har men alltså doktor Botnik. Så, så han, han, han hade ju. Uh, han hade ju. Uh, Ta i kraft av Sonics det där hårstråget. Så att han också. Kunde röra sig snabbt, Och därför kunde han röra sig så snabbt. Och därför jagade han Sonic. Men inte var och... det ju det han gjorde. Liksom, för guds skull. Man såg ju att de rörde sig långsammare. För annars var resten av sakerna där omkring Rörde sig ju i vanlig hastighet. Explosionerna skedde i vanlig hastighet. Bilarna omkring då rörde sig i vanlig hastighet. Människorna rörde sig i vanlig hastighet. Nikola, jag var tror inte det här är en så... djup kommentar om metafysik från producenternas sida. Jag tror att de vill att vi ska tänka på att igelkottar i sig så är ju representanter för den själsliga världen och att de inom sig själva så förkroppsliga att kanske individen är större än allt. Och, och robotnik då så är den mänskliga idden som kommer för att hemsöka den här och han tar sig direkt av en för att man vill ha en gin och jag eller så är de bara dumma i huvudet, de förstår inte att det är inte samma sak att springa fort och att stoppa eller manipulera tid, det kan ju också vara det, eller min tredje min personliga ja. favorit Not a single fuck was given, no fucks were given today, oh my darling, oh my darling, we went to get some fucks, but they were all out of fucks, because no fucks, no fucks, no fucks were given today, no. Mm. Yeah. Like, behold, also, Be yeah. behold, uh, yeah. field the fucks and in see in, that it is in barren. Inte minsta knull, helt nej, torta. Ja, det var bara scenic. Nej, det. Som men, spring det, var, det var just eller det. sakta vi vet det, vi behöver ha det springt ja. sakta nu. Ja. men, men det, det var just det alltså. jag tänkte att, nej men, att, gör nu någonting som att säga att han med, med hjälp av det där eh, ena, ena hårstrå av Sonic så skulle han då kunna på något sätt dränera liksom ta kraft av Sonic vilket skulle göra att han inte längre kan i princip stoppa tiden utan att han skulle liksom, ras ner till den nivå som okay. Robotnik på, då skulle jag tänka sig att så Okej, okay, fine att då, är, då framstår han som ett hot okay. då, alltså, Därför skulle Sonic måste fly Men nu var det ju mera mm. sådär liksom, Nej, nej, nej, låt oss nu utan att förklara Så tar vi bort de här förmågorna från Sonic För nu är mm. det dramatiskt korrekt Och då ja. tycker jag liksom, man, that's just lazy Ja, det är det Men att nu vill jag du säga framför dig Vara visionära en biograf Där den här skiten sändes Förmodligen på ja. något absolut kärt i coronan och sen så ja. vill jag där du föreställer en fullsatt biosalong där alla, varenda är i biosalongen, är helt extatiska över Sonic the Hedgehog-filmen. De applåderar och skriker och gråter under hela filmen. Allting är awesome. Vilka slags ja. människor är du i den här publiken? Uh, no, not, uh, som du sa, man ser ju säkert så att barn i något lågstadieålder. Uh, jag kan tänka mig att man kanske ser några också liksom ungdomar potentiellt där, men sen ser man personer i ålder 35 och uppåt ja. och som inte alla behöver vara där Nej. för att deras barn har ansett att ja, ja, ja, jag vill se det här så, så diplomatiskt alltså jag tror att som mm -hmm. den biografen var full av några barn som var som Sonic och sen så tror jag att det var liksom <laughs> I, I, so, ni, ni var där för att titta på en Renault-modell Ja, yeah, sure och, och sen så tror jag att det var liksom en massa typ så här man-children som satt i sina super super tajta som liksom Sonic där-sjorten var utklädda till liksom Princess What's Her Name Och ähm, så, <laughs> Vad har hon med Sonic att göra? men de har sin egen prinsessa. Hon, de har nog någon prinsa prinsessa jag minns. Aha, det, okay. det finns en här, alltså, jag, jag har sett så mycket av liksom, de här crazy. liksom slash och shit som de har gjort. Det är liksom Sonic är någon typ av speciell uh, antropomorf ras. Och det finns också andra raser. Det finns typ den där typ svarta Sonic som alltså är evil because you know, black people are evil. Och så. <coughs> men de, oh, Alltså de här ja. någonting De här Sonic-grejerna Och att ja. här ute Så folk ritar sin slash Och de, de vill ligga med dem Och de vill finnas som ligga med vem Och så. Så, så vidare och sådär Och där sitter de och tjoar i sina grejer Så att, tror du någon av de här Sitter där och de sitter och liksom typ, Den vuxna kranen typ ejakulärar I sina plastbyxor Så det bara typ rinner i de gömda behållarna och liksom de unga barnen liksom att Ja, spring snabbare säger Jag Tror det någon av de här liksom att Alltså hur fungerar det här i aspekten och i relation till tids eller, eller hastighetsmanipulation? De sitter bara och spring Spring din fitta spring! Att de är ju som liksom sådär justa och just liksom att ah, Sonic blå och doktor Eggman är röd alltså, jag tror inte att liksom att, alltså okay, nu, nu låt, mig, låt mig göra det ännu bättre för liksom alla där ute som inte riktigt förstår det. Det här är en film för ganska dumma barn eller ganska efterblivna vuxna. Att det är inte är liksom meningen att det ska som sitt vuxna människor alls liksom för vad betyder allt det här? Hur kan jag applicera det i mina högst personliga tankar? Och, och, och relevansen och allt Andes det, det är en fucking film Och en fucking jävla liksom Igelkott Som kan springa superfort Redan där borde säga någonting Att ja. Jim Carrey där Som liksom en klassisk liksom uh, Fiende från Typ 90-talsspel Ja. Att och, att som, och alla som går dit, liksom. <laughs> Sonic, <laughs> Dr. Eggman. <laughs> alltså, de, they don't give a fuck. Och, som, och eftersom jag vet att alla de här serier, alla de här filmerna som jag närmast ska jämföra de här med alla likadant. Och liksom vända sig till exakt samma publik också. Så är jag som så sådär, it's fine. Ja. Men att ska jag, ska jag alltså... Jag funderar om jag skulle recensera den här som en renodlad film och sådär. Det bara känns som dumt. För det känns som att jag sitter som med, med mitt block och min penna och försöker studera och var för fyraåringen inte kan liksom här mer koherent berättarstil. för att because she's four att Janne inte recenserar mm. det här är ju typ en, en det är, alltså det är ju en barnfilm. och yeah. Ja. Så här, inte det meningen mm. att vi ska säga på den Egentligen Men vi går ju och på den för att no, För att vi måste Och vissa för att det är 90-talsbarn Och jag vet flera personer mm. som är vår ålder Som går och sägar den för att de spelar Sonic Och de minns Sonic och de vill säga hur bullshit det är Men alltså mm. ja, Alltså jag vet inte Men En sak som jag nu blir Vad skulle jag säga, kanske lite orolig över dem så jag vet ju inte, jag borde vara orolig men... Du borde säkert vara orolig no, Okej, okay, okay, vi utgår från att jag borde vara orolig ja. Men om jag reagerar så här på ja. den här filmen ja. så, blir, så blir min fråga att Betyder det här att det här är så som jag kommer att reagera på Filmer som är riktade liksom till barn Mm. Att, så att jag kommer jag att tycka att det är så här platt att det är så här liksom, nonsens och att jag tycker att det saknar alla så här, nivåer. Så att säga. det saknar vad jag skulle vilja ha så att jag en, liksom, ska se som fungerar på flera nivåer. Och, mm. och så började jag tänka att shit att kommer det här att nu beröra alla potentiella. Liksom, filmer som kanske riktade till en yngre publik. Och då blir tanken mm. att, har jag blivit så gammal? No, Okej. Okay. Alltså, nu, nu har jag ju... Uh, Är jag doktor Robotnik? No, nu har jag ju hemsökts med barn två gånger. Och att som jag har ju eftersom jag har ett, ett rikt liv av, av en massa tittande på och liksom tecknat och shit så är ju ändå som tänker mm. att jag har ett väldigt rikt bibliotek att dela med mig av mina barn så de blir efterblivna. Men ibland så får ju ändå barn utsättas för viral media själv och liksom Netflix och stuff. Att vad vill mina ja. barn, vad vill min fyraåring och min nyblivna tvååring nu då titta på om de får välja själv? Um, barba pappa är just nu den yeah. högsta favoriten. Okej. Okay. Uh, och liksom. Det finns en ny typ pappa. Där det typ bara händer liksom crap. Alltså. Jag, jag har ingen aning. What the fuck. Så finns det den gamla 70-tals mm. barb pappa. Som är ju typ bara som så här crazy hippie shit. Som jag hatar till och med yeah. när var lite barn själv. Det är som att. Nu händer någonting. Och nu skulle det behövas. Att någon kommer hjälp till. och gjorde någonting där. Och det var som att. Kanske Barba pappa kan sig till någonting. och så oh. som ja du vet och att mm. det är som typ så det typ rimar så jag hinner flyga Barba hus i rymden sure why not mm. yeah. men sen så om jag visar någonting. till exempel jag hittade nyligen på YouTube så var det någon som laddade upp typ alla de här gamla Barbara avsnitten med svensk dubbning titta på dem och man såg som hur de blev insugna direkt, därför att det fanns en faktisk handling alla karaktärer var inte efterblivna eller bara stod mm. och gapade liksom ett, ett eller två ord om och om igen och så är man där och de frågar efter, får vi se mer det, får vi se mer av det och sen kan jag ge dem en riktig utbud av till exempel typ Garfield and Friends mycket av saker där de talar engelska och så där för att ja. Ja, jag tycker det är bra pedagogiskt Sen när jag inte är där och mm. kan förse det här någon dag. Och vad är de då? Då är de direkt tillbaka till Netflix att typ Peppa Pig. Där det är typ en, uh, uh. en massa kukar som går runt. Liksom, Hej, jag heter Peppa <skratt> att om, om handlingen direkt handlar om mig så blir jag ledsen när skitunge. Ja. Och sen så står ja. alla och skrattar så här. <skratt> och tittar där en <skratt> Brian Bösset. Men det hör du inte för att ni lyssnar på finska. Fuck off! Mm. Ja, Så att... Jag måste säga att jag, jag, jag gillar det där det, det, det, det, Som du sa att det, där, det är ju den serien som säkert ensam Har lett till att uh, Den gnälligaste generationen av, av britter Ja men alltså Igen, det är ju som så här, jag kan sitta och recensera Peppa Pig och här är min recension Peppa Pig är en källcenträdare skit unga, precis som alla unga är där Det finns ingen handling, det är bara Peppa Pig går till olika ställen och så ska allting centräda kring henne och sen så sjunger någon en sång eller så står folk och skrattar utan någon egentlig anledning oh, Bra, nu lär sig barn uh, mm. Så att det, det, finns, det finns som ingen kontext Det är ju som så här program för efterblivna barn därför att de vuxna tänker att barn är efterblivna och det här de vill ha. Barn vill ha handling och kontext. Det är intressant att se någon söka efter en skatt och liksom det händer någonting och shit i vägen. Och liksom de måste fundera om ja. det händer någonting som de måste reagera på, typ av daktels eller någonting. Det finns ju som en gradering, Man kan ju inte visa för spännande saker för för unga barn. Men att för att göra en ursväng tillbaka till Sonic. Det här är ju också en film. Där liksom. Okej. Okay, Dr. Robotnik är en asshole från en asshole. Ja. Men inte det är ju så mycket annat som händer. Sonic vill ja. ha en kompis. Vad tur att James Marston är där. Han är ju nice. Okej. Okay. Mm. Och sen så. Så säger de lite coola saker och sådär. Eller liksom lite som sådär. Det finns ett eller två skämt kanske riktat till en vuxen publik. Eller lite äldre än de minsta publik. Men annars är det ju bara liksom att. Ah, jag önskar att jag hade en cool vän som kunde springa så där snabbt. Och vara en igelkott. Och jag kunde ha i sängen. Och kanske jag kunde tejpfasta dem i väskan. Och gå runt och ska folk. Vad är det där? Och jag skulle liksom åt hörde oh, en dekal. Och skulle kalla en nissa och blinkat med mig. Och som haha, jag jag ändå senik Men ah, det är ju sånt. Ja. Vet. Mm. men det, det, ja, som, det jag som har tänkt var ju att Sonic var ju all, hade ju bara att göra med attityd på 90-talet. Han var ju liksom irritär och då ska, allt ska gå snabbt och där Den här filmen, yeah. han är ju liksom the best friend ever. Yeah. Enda, alltså, det, det finns ju inte en enda sään där hon är inte som så super endearing. Ja, yeah, by the power han, han ju... of friendship. Friendship. Men alltså, han, han ska ju trigga liksom. Han ska trigga alla dina instinkter om det bästa husjuret Eller mm. liksom den bästa poran. Han liksom säror och äter ja. chili och att, och alltså Som sådär vill alla väl. Liksom så där. Han har ju som nollattityd. Jag menar, det här var ju karaktär som att om du stod stilla för länge på skärmen på 90-talet så alltså liksom hoppa han ur spälla och då har det game over från han orkade inte your shit mm. <snar> är ni med att ja. shit ännu mer. Ännu mer. Jag gillar att jag sa ännu mer. Men att um, jag vet ju. Var det essensen av Sonic? Han springer fort. Mm. Han är blå. Han har ju som typ ADHD. Det som stämmer är ju som sagt att liksom precis som du Tog upp att de kan inte riktigt bestämma sig om att kan han kan sig väldigt fort eller kan han bokstavligen stanna tiden med ändå manipulera ja. saker. Det är för att som att han ja, nu sprang till liksom uh, stilla havet och jag han gör saker och jag tillbaka. Uh, Okej. Okay. Att som det, det byter ju som mm. jag skulle vilja se en fysiker se den här filmen och bara så Dear God! Därför <laughs> What the fuck is going on? Mm. Men, mm. Ja. men så, så, jag vet inte alltså, det är samma sak som att jag kan liksom plocka sönder Peppa Pig men varför? Mm. För det förstår ju alla, men att för mig om det sitter du någon, någon unge till och med min egen jävla snorunga Peppa Pig! det ja, men, ja, men kanske... låt dem då, det är ju liksom ja, no, det är ju för barn det är bara det jag tycker som att om jag bara kan så vill jag ha dem att säga på någonting annat, kanske den bra kan ja. ta den här filmen mm. precis ja. det är lite Ska hemskt säga att det här var typ om... Den den mest inkomstbärande mm. filmen under förra året Ja, ja, ja, blir ja. man ju direkt mindre mörkrädd av det inte. Mm. Um, det här borde vi nämna någonting om skådespelarna, eller? så. <skratt> vi. Vem vill du börja med? Nej, jag vet nu inte riktigt alltså jag tycker nog att har man nu inte sagt det man behöver om, så att säga, doktor Robotnik. Jim Carrey här. Mm. Uh, mm. Så ska man då kanske hoppa till just uh, James Marsden. Som mm. Donut mm. Lord. Ja, no, alltså. Jag förstår att de valde James Marston till den här rollen. För den här rollen är lite allt en ganska James Marston roll. Att det är ju som en ganska så här illa karaktär. Ja. Som typ alltid gör rätt. Så att, mm. att på en sätt och vis att jag har aldrig. Om jag ska vara helt ärlig så har jag aldrig varit särskilt imponärad av James Mars som skådespelare. Yeah. Alltså, ja. Alltså jag, Cyclops var så alltså tråkig karaktär över, överlag, mm -hmm. men alltså Nej, jo. inte imponärad av honom där, inte imponärad av honom i Westworld. För, alltså jag menar han, jag tycker han har alltid den här ganska sävliga, jag står nu här och tittar ut i fjärran och så är om de behöver mig uh, stugat. Så här då, att det känns nog liksom ganska sådär foond in här då, om jag ska vara helt ärlig. Men å andra sidan han måste spela mot en CGI-karaktär så att mm. jag ska bara hålla min fäta munstängd för att kanske han inte hade så mycket att tillgå. Uh, yeah. En sak som jag tycker kändes väldigt som så här plast här så var ju kanske det här förhållandet mellan honom och, och hon Tika samter, alltså hans Yeah, yeah. Ja, att det kändes som att alltså, de var inte kanske de var obekväma med varandra, men det kändes som att det, det kändes som väldigt så teaterförhållande att, att de kunde knappt pussa med varandra, varandra på munnen liksom så att mm. ja men att mm. James Marston gör en James Marston roll i en film en James Marston karaktär, kanske, vad tyckte du yeah. ja Ja alltså det var det, det lämnar egentligen mycket få intryck här alltså. Jag skulle nog hålla med om det där att inte no, det, det är ju kanske fräckt att säga det eftersom det, med tanke på att det här nu är en film för en yngre publik men det var nog inte så där som att jag i någon kede tänkte att ja men det där är ju inte James Marsden den där utan Herregud, nu är han ju Tom Wachowski. Ja. Utan. Nå, det kändes kanske inte som Tom Wachowski heller. Här... Den bästa karaktären jag någonsin sett i en film. Det är nog ganska stockkaraktär. Sheriffen ja. som vill alla väl. men mm, inte skrivlar på sig själv. Mm. Jaha, det här var ju någonting originellt. Mm. Ja. ja. Men sen tycker jag ju som övriga skådespelarprestationer prestationer så var det, då, då är det väl Ben Schwartz då som, som rösten till Sonic. Alltså... Nej, jag hatar Ben Schwartz. Uh, men... Nej, men... Hon... No, alltså som... Jag tror bara att han spelar sådana här karaktärer. Som jag hatar. Om det är med no sense. Att som. Jag hatar liksom. John Ralphio. Från. Um, från Parks and Rec. Parks and Rec. Yeah. Ja. Jo. Ja, inte lika mycket jo. som Tom Haverford. Men jag tror det är omöjligt att hata någon lika mycket som Tom Haverford. Eller <laughs> något sånt. Men att som. Jag vet inte. karaktär som jag har smärt, oh liksom, han är ju liksom han har ju alltid de här karaktärerna som är som, väldigt så där jag vet inte, det bästa närmast är komma sådana typ jävla hipsta karaktärer ja. som, som alltid är liksom sådär på en som sådär hög kokainrush ja. och har så alltid du, shut up ja. vill, vill du veta en sak vad han ska vara med i tydligen här under det kommande året Och det talar alltså inte om Sonic 2 som är i postproduktion Nej. Oh. jag tittar på Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles the movie där han ska vara rösten för Leonardo men det är han ju redan varit har han varit det Ja. Är den liksom, har den kommit ut redan? Ja. Den står här för 2021. Eller kanske en ny är men att han har gjort rösten till Leonardo i teenage mutant Ninja Turtles. I vilken ah, varje ja, har gjort den nu är då sen. Just ja. ja. Okej. Okay. För jag, jag har svårt att se. <skratt> <skratt> oh, no. men, att, men alltså han har, ju, han har gjort fröra rösten. Han var ju som till exempel i... I nya dakt är så till du Ja. Och att det var ju annars en helt okej okay karaktärisering. Eller som, inte nödvändigtvis rösten men alltså som hela grejen var ju som ganska bra. Jag borde faktiskt kolla med på det. Jag har stött upp till honom, kanske en två år sedan. Jag ganska mycket ner. Men jag menar de hade ju som gett knattarna ganska ägare person det här att det funkar faktiskt för en gångs skull sådär tror ni du kanske mm. var med den här vidögda idealisten där? Um, ja men uh, inte vet jag. Det som vet jag på sätt och vis som jag tycker ska passa bättre som Sonic medan de hade ju gjort liksom hela Sonic hade ju en väldigt AD hård energi i hela den där mm. filmen och så att det Yeah. Det är lika bra med Ben Schwartz som någon annan I guess Men mm. Ja <coughs> Jag vet inte att uh, Jag har väldigt svårt att sätta fingret på vad egentligen Som stör mig med Ben Schwartz som Sonic här Kanske yeah. det är liksom Kanske det, det inte har någonting Att göra alls med Ben Schwartz mm. <laughs> Men det, det finns någonting. <coughs> okej <okay>, jag tror <coughs> ursäkta yeah. jag tror det här är det närmaste jag kommer att Sonic känns så ogenuin och det känns väldigt löjligt att säga mm. om en så här CGI karaktär i en barnfilm <coughs> men att som yeah. det känns som allting han säger är som att det har stått som folk och, och mätt med liksom maximal effektivitet det är det här det mest Hippa, coola eller uh, förkönande man kan säga under de här omständigheterna. Att allting, så här, som är, allting som man spyrer liksom, hur, kan, hur kan vi gilla eller tycka att Sonic är mer som så här? Chill eller relaxed eller liksom funny eller någonting. Det finns inget väldigt lite genuin shit som kommer. Och allt som mm. så här genuin som har att göra med känslor. Så är väldigt som så här hallmark momentet. Oh, I wish I had a free end ja ja så det fanns väldigt lite yeah. som fick mig att bry mig särskilt mycket om Sonic sådär. men jag kan yeah. tänka mig att för ett barn eller för en yngre människa mm. eller för en, en man-baby som aldrig växer upp så kanske det här är så långt det går och som liksom att he oh, wants a friend <här> <här> so, oh, han vill rida på tjuren i restaurangen <här> Titta stora killen, han kan inte slå honom hårt med sen så sätter han fast honom Vid byxorna ah, ah, ah, ah. Så att, Kanske det är allt Som mm. behövs, inte vet jag då. Ja Jag tyckte, tyckte det var Den mestaste sånne cross-rösten Hela tolkningen Du har sedan sett och här. Nej, alltså, ah. jag, jag Inte har jag någon ja. inte, inte har jag någon så sp Specifik Som inrebild så av hur jag tycker att Sonic borde lära Dark Souls. Ja, jo. ju, ja. precis. Ja. Om inte man gör Sonic om inte man the så är det <laughs> så så tänker jag inte delta. Ah, <laughs> ja. Sonic, kikare, brud, Sonic, kisman, nåna shit. Men ju så är det brood, Sonic, ja. ja, men, men, men att jag har, jag har inte jag har inte något <laughs> hoppning till till Sonic så är det det det jag vet inte riktigt vad jag skulle svara på den här frågan för att jag jag som sagt jag har inte en en specifik tanke att hur Sonic borde låta men jag var inte heller så där att jag hörde då Sonics röst så här mm. i, i i den här filmen då jag tittade på det men det var inte sådär att jag låste in ah. i den natten efter nä tack och lov tack allt av men men det där men jo, jag Ska vi säga så? Jag är glad att den här filmen nu är sedd, så att man kan ända den komma sig och fortsätta med sitt liv. Jag tänker bara kommentera en sak. Att liksom uh -huh. äh, Tika Samtö så hade en syster och liksom... Uh, ja. What was her problem? Nej, men hon, hon vill ju bara beskydda sin syster och tycker inte, tycker inte om att systern Hänga med. Hänga med med vad Donut Lord. Ja men alltså, redan innan hela den här robotnick-grejen så var ju live that guy som att, get ja. yourself a hero! Och som what's your ja. problem? För jag var liksom så där att de satt ju aldrig riktigt fingra på det innan. Men alltså, jag bara undrar som att hej, den kom, um, James Marston ska vara i svart och liksom hela den här sidan ska vara i vit då var jag liksom så här: ja mm. men alltså jag bara som tänkte att för att inte det första gången en film eller är serie oftast heller har gjort som så där, att, Don't you trust white Boy, men att <laughs> inte vågar de ju som sätta fingrar på det, den här filmen Uh, och jag tror det är som yeah. lite överhuvud Men jag var, som, jag var liksom där att vad va har liksom Tom Bukowski någonsin gjort? Han verkar ju ungefär så perfekt det går. där som, mm. som sådär att what's your problem bitch? <laughs> ja. ja. I stort sett så. Ja. Och inte, ja, inte fast det väl egentligen någon annan värld att tala om i den här filmen. Är det är en liten cameo av Tales. I slutet. Uh, ja. Norgin av voice actor. Uh, mm. Eller? Och sen fick man ju, fick man ju då se att Robotnik hade blivit ännu mer galen. Mm. På, på, på svampplaneten. Måne det, var, måne det var en liten kritik gällande droganvändning. Ja. Smoked han some i, shrooms, a good ja han får till får till svampvärlden och och blir galen ja nej han rökt upp svampbob vilken elaking king oh, oh, <coughs> allt wrong franchise hej mm. vad var nu vill, vill jag avsluta den här sessionen mm. Jo, vi ska vi gå också. fast och vi gått långsamt ja, det Är det inte så mycket att säga om den här? Vad fick du att säga? Allting är liksom tydligen relativt liksom. Ibland så kan vi göra det jättesnabbt Ibland så tar det, tar det tid Och vi rör oss extra långsamt Så ah. vi tar en selfie Med den här dogkraschen som den här filmen var Jamen. jag hade liksom, jag ville bara säga jag tyckte att det här var väl en helt okej film för barn eller för unga eller för efterblivna, ska bli, men vad betyder det här, varför vad är vem är vi, vem är du, lever du levande vad betyder allting mm. så, så har vi suttit i liksom regla ordsmägg varje en timme och sa fuck you mm. fuck you och din ringmuskel som lockar in oss i helvete varenda gång God damn it Ja, Sonic the Hedgehog. Är nog en en ja. film det. Ja. Så, ja. ja, det var en film. Och kom ihåg, om, om ni är osäkra så... ...ha extra bra koll på er magiska ring. Ja, i röven. Men att ni kan ju testa spela filmen på 32 gånger hastigheten. Så får ni uppleva den som den ska upplevas. Ja, jag lovar att ni, ni missar ingenting. Låt mig ge ett exempel... Nikolaj? Ja. Fuck you. Uh, fuck you. Uh, uh, fuck you too. Vad var det där nu då? <laughs> gotta go fast. <hums> Spoiler honey Spoiler a spoiler honey Spoiler a spoiler po nu är det slut